الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du ikhwatil kiram rahimakumullah pada pertemuan kita sebelumnya dari kitab kitabul ain karya al-syekh al-allamah Muhammad bin Talutaini rahimahullah yaitu kita telah membaca al-fasl awal turuku tahsilul Ilmu cara untuk mendapatkan memperoleh ilmu ada sedikit kekeliruan yang kemarin yang lalu Yaitu pada Al-Aqibat Saniyah Situ tertulis Al-Mu'tamidah Sementara kita membaca Al-Mu'tamidah al mutaammid. Qal al mutaammid artinya sengaja. Ya, tetapi al mu'tamadah artinya menjadi patokan atau sandaran. Naam. Kami ucapkan jazakumul khair atas koreksinya dari pihak kita. Kemudian kita lanjutkan pada, pada pasal yang kedua di malam hari ini. Alfasrulhani, aqtoon yaqibul hadro min minha. Pasal yang kedua, kekeliruan-kekeliruan aqto yang wajib dijauhi darinya. Ya. Kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi. Karena apabila kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan ini ada pada diri seorang penuntut ilmu, maka susah untuk mendapatkan ilmu, susah untuk menampung ilmu, karena di sana ada penyakit-penyakit yang seharusnya penyakit ini jauhkan dari dirinya tapi justru penyakit itu ada pada dirinya dan terus dipelihara maka di sini Al-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu menibutkan wa hmm? hunaka hmm? akhtaun yartakibuha ba'du thulabil aib Bung Sursage Asani tidak? Masya Allah khair. Kira sudah selesai Kerana ta'ala sudah pindah Kain hmm. hey, am Ternyata belum selesai Ya Asani Yang kedua Dari cara-cara untuk mendapatkan ilmu Min tukah tahasil ilmi, anta telakah, dalik min ilmin mufukin fi ilmihi wadini. Termasuk cara untuk memperoleh ilmu, engkau telaki min muallimin, engkau telaki hal itu dari seorang pengajar. Yang terpercaya mausuk, Yang sikoh Kami ambil ilmu dari Orang seorang alim Seorang pengajar yang mausuk Yang sikoh Hati-hati mengambil ilmu dari Ahlul Ahwah Nah Karena para ulama telah Memperingatkan kita, yang taranya Muhammad bin Sirin, ya, bahwa ilmu ini adalah agama. Fandur amn taqodur dinakum. Maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena ada orang yang semangat untuk mendapatkan ilmu, semangat membaca ilmu. Sampai pun karya-karya ahlu awa dibacanya sama dia, sehingga di dalamnya bercampur. Dia tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batin. Allah merestan, menganggap dirinya bisa menimbang mana yang harus diambil dan mana yang tidak diambil. Maka kita pun berhati-hati. Nah, karena Al-Hu'ahwa, mereka juga berusaha bagaimana caranya agar dagangan-dagangan -dagan mereka laris di masyarakat. Coba untuk perhatikan ketika masuk di toko-toko buku, karisma atau toko-toko buku yang lainnya. Maka di sana akan kita dapat sih buku-buku Allah Nustah sampai ada yang memprotes tentang kehadiran Allah Subhanahu Wataala dijual bebas buku-buku Syiah banyak diperdagangkan ya buku-buku yang sebenarnya Islamnya telah jelas tetapi di sana ada buku-buku yang menerangkan tentang seminar ini seminar itu. Perdebatan ini, perdebatan itu banyak. Maka kita mencukupkan diri dengan buku-buku halus sunnah yang kita telah mengenal siapa pengarangnya, siapa penarjamahnya. Fia almihi wa bidini, iaitu dari guru-guru yang fikoh dalam ilmunya dan agamanya. Perhatikan. Wahad tariq al shro'at konulil alam. Maka dengan cara yang seperti ini, dia akan lebih cepat, lebih mungkin di dalam mendapatkan ilmu. Ia ya, dia cari guru-guru yang mau tuk fi ilmu ini. Li'an tariq al awal, kau diajilu fitolit. Wa huwal yajri Ima li su'i fahmih Aw khusuri ilmih Karena acara yang pertama ini Banyak yang Terlebutkan Dari para penuntut ilmu Dia tidak menimbang Tidak memperhatikan guru-guru Yang dia menuntut ilmu darinya Yang penting Imamannya besar jenggotnya panjang Tongkatnya panjang. Wah oh, ini sudah guru yang. Nah istimewa. Nah. Sorbannya jarang di yang apa namanya. Jarang dilepas. Itu terus yang dipakai. Ya nah, ini. masyaAllah, Guru-guru yang seperti ini yang dicari Ketika dia menuntut ilmu. Ada yang bertapa di sini, ada yang bertapa di sana. Oh ini sudah. Hati-hati. Nah. Sementara dia tidak mengetahui. Immal itu fahami. Bisa jadi karena buruknya pemahamannya. Al-Qusir ilmi. Atau sedikit ilmunya awali gharizalik min al-asbab atau selainnya dari sebab-sebab yang lain Amat tarikus tani fa yakunu fihi al-munaqashah wal akhdu wa maal muallim fa yanfatihu bidzalika li at-thalib abwaban katsiran fil fahm Adapun dengan cara yang kedua. Itu dari cara yang pertama ya. Atau mungkin yang dulu pernah kita baca aja. Nah. Pada cara yang kedua ini yang kita baca sekarang ini dia dengan cara munaqasyah perdialog. Wal akhd warad bisa mengambil dan bisa membantah mual muallim bersama al muallim bersama gurunya. Jadi yang pertama itu dia mengambil dari kitab-kitab yang terpercaya. Nam tanpa guru yang dulu pernah kita lewatin. Dari karak-karak para ulama. Jadi yang pertama. Dia tanpa guru. Sedangkan yang kedua ini. Dia bersama guru. Bersama bersama guru. Maka. Di sini disebutkan bahawa. Ketika dia tidak ada gurunya. Nah. Bisa jadi. Banyak hal-hal yang luput darinya. Sementara dia tidak mengetahui. Bisa jadi karena. Ya buruknya pemahaman dia atau dangkalnya ilmunya atau selain itu dari sebab-sebab yang lain ini yang pertama yang sudah pernah kita lewati Ah, yang kedua ini menuntut ilmu dari seorang guru yang sikoh nah maka ketika dia bersama guru bersama syih maka dia bisa langsung berdialog dengan syihnya mengambil langsung ilmu darinya. Dan ketika membantah ya, dia juga bersama muallim bersama syekhnya. Fayang fayang fatahu bidzalik sehingga dengan itu dia akan membuka bagi penuntut ilmu abwaabun katsirun fil fahm. Bab-bab yang banyak dalam pemahaman dia. Kami langsung dibimbing oleh Syekh ketika dia keliru, bisa langsung diberikan penjelasan oleh syekhnya. Wa tahqiq. Demikian pula ketika meneliti yang lebih dalam. Nah, maka banyak kita melihat buku-buku seperti ya, dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, syek mukbil Nah, ada orang-orang yang mengarang buku kemudian dicelici oleh masyayikh dikasih mukhtimah dan ketika tudifa anil aqwal tsahihah dan ketika dia bersama syekhnya dia bisa membantah membela dari aqwal sahihah dari perkataan perkataan yang sahih. Bagaimana cara ya membela ucapan-ucapan yang sahih? Jika ada orang yang tidak mengingkan ya ucapan-ucapan yang sahih tersebut justru membantahkan yang umpamanya, maka dia bisa membela nya. Waraddil aqwali ad demikian pula bersama syekhnya dia akan bisa membantah Kaul, kaul adzaiyah ucapan-ucapan yang lemah, ucapan-ucapan dzaiyah. Wajah jama'ah talib bayna soriko ini karena dari ka'atmalu atam dan jika seorang penuntut ilmu mengumpulkan, mengumpulkan dua cara ini, ya dua-duanya ditempuh sama dia. Dia banyak membaca karya-karya ulama al-Mawthuk. Demikian pula dia bersama al-Syeikh al, -syeikh al Ya, Maka ini kata Syekh Ibn Sayyamin. Atmal wa Atam. Lebih sempurna. Dan lebih Atam. Sempurna juga. Seperti lebih, lebih sempurna. Maka wal-Yabda. At-tolib bil-ahami fal-aham. Maka hendaknya lah bagi at-tolib penuntut ilmu untuk memulai yang terpenting dan yang terpenting berikutnya. Sebagaimana yang semalam kita baca dalam kitab Tawid. Secara prioritas mana yang harus pertama kali disampaikan kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, dan ini adalah yang disebut dengan Rabbaniyun. Mereka para pedili para roba ni yang mengetahui mana yang lebih ditakmakan kemudian berikutnya dan berikutnya. Wamis babi muhtasaratil al-ulumi, qabla mutawwilatihah atau mutawwilatihah. Hatta yakuna mutarokkiyan mindarojatin ila yaratin ukhra. Maka dia memulai ringkasan-ringkasan dulu. Ringkasan-ringkasan ilmu. Matan-matan. Qawaidul -matan. arba'ah, salasa Enam. Salah satu usul, kasyubhat, baru kita mutauhid naik lagi. Aqidah. Aqidah wastiyah. Aqidah tahawiyah. Dan terus meningkat ke atas. Nah, yang ringkas-ringkas dulu. Kemudian mutawarat. Apa ini sebelum mutawarat. Sebelum yang panjang-panjang. Pembahasannya. Sehingga dia bisa. Menaiki satu derajat. ke derajat berikutnya. Nah. Seperti orang naik tangga. Jadi ketika naik tangga. Satu demi satu menaikinya. Dan dari tangga satu langsung melompat ke tangga yang ketiga Yang keempat, susah Enam, dikhawatirkan, jatuh Enam Kalau dalam masalah dunia Ya, lompat-melompat Paling, ya, badannya yang Leceh, tapi kalau dalam masalah agama Lompat-melompat Ketika salah lompat, maka Akibatnya fatal Di dunia walau akhirah Dan susah untuk diperbaiki Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seseorang sudah salah dalam menuntut ilmu Nah Ketika diberikan ilmu yang berbeda Maka susah untuk Meninggalkan ilmu yang Durulnya dari ilmu-ilmu al-batin Apalagi sudah turun-temurun Apalagi Umpamanya dia sudah digaji puluhan juta Sementara ketika dia meninggalkan itu Mungkin tidak ada gajinya atau gajinya sedikit Maka jadi bahan pertimbangan Maka hati-hati dalam Apa ini memulai Menuntut ilmu Fala yasad ila darajatin hatta yata Meneliti kebelah, lihat kau na, sudah Selimam atau Syeikh Maka jangan dia naik ke derajat yang lebih tinggi sampai dia mungkin yang sebelumnya. Nah, dari ketika dia naik ke jenjang berikutnya, jenjang yang sebelumnya itu sudah mungkin. Sehingga ketika dia menanjak. Naik ke puncak yang lebih tinggi. Salih Dia akan selamat. Dia akan selamat. Apalagi. Umpamanya. Dia belajar. Hanya dua tahun. Seperti. Al Tazawijat. Yang ketika ingin berangkat ke negeri Al-Yaman. Maka itu betul-betul dia perhatikan. Mana yang harus pertama kali dia kejar. Selesaikan Tazawijat. Kalau mampu. Tidak ya, ada masalah Beberapa materi dia ikuti Tetapi kalau dia tidak mampu Kemudian semua ilmu dari awalnya sampai ujungnya di, Diambil Nah dikhawatirkan Ketika pulang Tidak ada kesimpulan Karena banyaknya Materi yang Di satu satu diambil Nah apalagi ya, Kita ini sudah penuh memorinya Susah untuk menghafal sebagaimana mereka-mereka ya yang masih anak-anak, pikirannya masih waras, masih banyak menghafal ilmu ini, ilmu itu. Namun, ya ada juga orang yang sudah memiliki umur, tetapi Allah beri kemampuan untuk belajar ini, belajar itu. Walhamdulillah kalau dia memiliki kemampuan seperti itu selesai ya dari pasal yang pertama cara untuk memperolehnya jadi cara yang pertama dia belajar dari buku tanpa guru buku-buku yang terpercaya yang dikarang oleh para ulama nah ini cara yang pertama cara yang kedua dia duduk langsung di hadapan para syekh, para guru, para ulama. Dan kata syekh Ibn Husayn, yang lebih selamat, yang kedua ini. Yang kedua, karena yang pertama, banyak kemungkinan ya buruknya hafalan dia, memahaman dia, atau dangkal ilmu dia. Ataupun sebab-sebab yang lainnya. Kemudian al-Fadlus Tsani. Pasal yang kedua. Yang kita tadi sudah awal-awal memulainya itu. Akhtha'un. Yajibul hadru minha. Kekeliruan-kekeliruan yang wajib untuk diwaspadai. Naam, wa hunaka akhtha'un yartakibuha ba'duth thalabil. Di sana ada kekeliruan-kekeliruan yang harus diperhatikan atau dijauhi oleh sebagian penuntut ilmu. Minha Al-Hasad. Di antaranya Al-Hasad. Al-Hasad ini sudah menjadi bahasa kita. Hasad. Denkki. Naam. Al-Hasad. Abad Al-Hasad. Wa huwa an anamallahu bi ala ghairi. Ayat tidak senang membenci apa yang Allah beri nikmat terhadap yang lainnya. Itu Jadi ketika seorang mendapatkan nikmat ya dia enggak suka pada temannya dapatin dapat itu. Dia karohah, dan suka nikmat itu. Walajah, hawa tamannizawal nikmatillah adalah al-gair. Dan bukan berangan-angan untuk hilangnya nikmat Allah dari yang lainnya. Bukan berangan-angan hilangnya nikmat Allah atas yang lain. Bahkan dia mujarrad ayyakrahul insan maa an'am Allah bih Tetapi dia hanya sekedar tidak suka aja. Jika ada manusia nعم yang Allah beri nikmat. Ini. Jadi dia memang, Tidak senang kalau Allah memberi nikmat kepada yang lain. Jadi ada manusia yang seperti ini. Ya bisa dua kemungkinan, ya kemungkinan yang lain, nikmat itu hilang dari orang, didapatkan, atau dia menginginkan nikmat itu berpindah pada dirinya. Simony hasad. Fahadahu al hasad, namanya hasad. Sawahun tamannah zawalihi atau yabukah sama saja. Apakah dia berangan-angan hilangnya nikmat itu dari yang lain atau tetap ada pada orang lain itu nikmat itu. Walakin nahukarihna, tapi dia tidak suka. Jika ada yang lainnya mendapat nikmat, Allah mesti ya ada tipe-tipe orang seperti ini. Nampak. Jika saudaranya mendapatkan nikmat, dia justru tak suka, tak senang. Maka ini apa ini penyakit bagi para penuntut ilmu. Yang harus dia jauhkan dari dirinya, apalagi dia seorang mukmin. Naam, yang dia ingin mendapatkan kebaikan, sebagaimana yang lain juga ingin mendapatkan kebaikan. Kamahakokal dalik Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana hal itu telah disebutkan atau dikatakan oleh Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fakala al-hathiru. Kara insan ma'an amal Allah bi ala wairi. Hasad adalah kebencian manusia apa yang Allah beri berinikmat terhadap yang lainnya. Allah melunaskan, ya, saudara ini mendapatkan kenikmatan, dia membencinya nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Maka wal hasad kad la takhlu minhu Dan hasad terkadang tidak bisa lepas dari jiwa seseorang. Ya kadang hasad itu tidak tidak bisa lepas, tetap ada. Yaani qad yakunu istroriyan linnafsi. Yaitu yang mana jiwanya tidak bisa menolak hal itu. Ada jiwa-jiwa yang seperti ini. 6. Nah, hasad, hasad dan hasad. Walakin jahil hadis akan tetapi datang dalam hadis. Tetapi hadis ini diilfaqkan oleh Syalban. Naam. Idza hasatta fala tabghi. Wa idza dzananta fala tahqiq. Apabila engkau hasad, maka jangan diikuti. Dan apabila engkau berburuk sangka, apa ini? Dzon Maka jangan direalisasikan Namun hadis ini Dilimahkan oleh ulama Dari hadis Harisah Ibn Nukman Di Doi Polis Albani Dalam Al-Jami' Halaman 2000 Hadis 2526 Al-Muhim namanya Hasad bukan hal yang baik Nama ada hasrat yang baik tapi bukan hasrat namanya Namanya ziqtah Naam, yaitu dalam hal kebaikan Yang sering kita mendengar dan telah mengetahui Yaitu seorang diberi ilmu Kemudian dengan ilmunya Dia mengamalkannya dan menyampaikan kepada yang lain Maka dia berkeinginan juga Ingin mendapatkan ilmu Dia bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain Ya seperti hasad, tapi hasad namanya githoh. Atau seseorang yang diberi harta, kemudian dengan hartanya dia berinfak, Bismillah bisa berinfak, maka dia pun berangan-angan, berkeinginan ingin mendapatkan harta dan dia juga bisa menginfakan kepada yang lain. Ini namanya githoh. Adapun selainnya Allahul Mustaqim. Yaitu, anal insan yajibu alehi idharu amin qalbi hasadan lil goir. Allah yabuku alehi bi qalin atau fiqlin. Yaitu bahawa manusia diwajibkan atasnya apabila dia melihat di dalam hatinya ada hasad. Ia yani mengetahui kalau di hatinya itu ada hasad terhadap yang lain. Ya, maka jangan diikutinya dengan ucapannya ataupun perbuatannya. Ucapannya atau perbuatannya. Fa'inazalik min kesoliliyahud karena yang seperti itu termasuk perangainya orang-orang Yahud ahlaknya orang Yahud suka kehasad iri hati. Ya, orang Yahudi seperti itu kadarnya. Sementara kita dikerinto Nabi khaliful <tik> <tik> Yahud, selisilah orang-orang Yahudi. Tercerah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54, am <tik> yasudun naas 'ala ma ataahumullah min fadlihi Fakir, Aatina Al Ibrahim Al Kitab Al Hikmat, wa Aatina Hum Al Ataukah mereka hasad kepada manusia, yaitu Muhammad, atas apa yang Allah telah berikan kepada mereka mengfadhli keutamaannya? Ini orang, orang Yahud hasad kepada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kami telah berikan kepada ala Ibrahim keluarganya Ibrahim alkitab alhikmah dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Nah, ini orang-orang Yahudi melihat kondisi kaum muslimin di atas kebaikan mereka nanti asat sampai sekarang ini ya mereka terus seperti itu keadaannya di negeri Yahudi sana dekat Palestina ya tidak senang melihat kondisi kaum muslimin ketika mereka maju baik dalam masalah keduniaan ataupun apa ini pembangunan ataupun anak keturunan mereka sehingga ketika sasarannya terjadi pertempuran selalu anak-anak kaum muslimin yang dihancurkan anak keturunan mereka kemudian wilayah wilayah itu dicaplok diambil oleh al-yahud nah Tumma innal hasid yakunu fi mahadir. Kemudian sesungguhnya orang yang hasad ini dia akan terjatuh di dalam mahadir. Hal-hal yang dikhawatirkan. Terjatuhan hal-hal yang dikhawatirkan. Awalan yang pertama Kerahatuh, ma'qdiruhullah. Kehawatiran, kehawatian itu adalah dia tidak menyenangi apa yang Allah telah takdirkan. Dia benci terhadap takdir Allah subhanahu wataala. Karena pemberian nikmat itu adalah takdir Allah subhanahu wataala. Maka ketika Allah subhanahu wataala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya yang lain. Kemudian dia tidak menyenanginya. berarti dia telah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala <tik> Fa innaka rahatahu ma'ana al hadha syah lima qaddarahu Allahu qawlan wa mu'aradatun li qada'ilhi al Karena ketika dia hasad atau membenci apa yang Allah beri nikmat terhadap seseorang, maka berarti dia telah membenci sesuatu, sesuatu yang Allah tetapkan takdirkan berupa takdir kauni. Jadi Allah sudah mencakdirkan ciplaan si dapat nikmat. Kemudian dia tidak senang. Dan ini merupakan bentuk penentangan terhadap Kauda Allah al-Zawajal, dia tidak senang dengan keputusan Allah subhanahuwataala. Ini kekhawatiran yang pertama atau bahaya dari orang yang hasad. Apalagi seorang penuntut ilmu ketika saudaranya apanya, ketika menghafal mudah cepat paham, dia kok enggak paham-paham kemudian timbul hasad nah hati-hati yang seperti ini maka kita pun berdoa kepada Allah undangkan kita juga diberi kemudahan dalam ilmu. justru dengan hasad yang seperti ini menjadikan kita susah untuk mendapatkan ilmu Hasad bukan hasad ingin Seperti jaman yang berilmu Tapi hasad ingin ilmu itu Pindah dari kepada dirinya atau hilang dari orang lain Bukan hasad-hasad itu kriptoh Dan yang kedua Annal hasanat Annal hasada Yakul hasanat Hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Ia -kebaikan. ya, akan memakan kebaikan. Kamalakamat akul narul khotob sababah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya hasad. Lianal ghalibah an al hasida ya'tali ila al mahsud bizikrihi mayqruh anhu karna kebanyakannya orang yang hasad ya dia akan tidak suka Terhadap orang yang dihasati ya, Mengantarkan kepada tidak kesukaan dia terhadap yang Didengkit tadi Sehingga dia akan menyebutkan Apa-apa yang dibincinya Dan kemudian dia menjauhkan manusia Darinya Jangan dekat-dekat itu Dia ini begini dan begini dihasati bagaimana caranya biar manusia tidak senang kepadanya Wal hafi an qadrih dan masbaha kemudian dia merendahkan kedudukan orang yang dihasati tadi dan semisal itu ya orang-orang yang dihasati sama dia yang diiri direndahkan kedudukannya martabatnya dan yang itu, maka kebaikan-kebaikannya akan diambil oleh orang-orang yang dia berbuat hasad kepadanya yang dihasati yang tadi. Allahumma al mustaan Maka ash Ibn Salim menyebutkan bahawa hadan kabil ini merupakan termasuk kabil dunuk. Di antara dosa-dosa besar besar kebaikan. Allah sih kau takut tampil hasanat yang mana hasat itu tadi akan melepaskan atau merontokkan kebaikan-kebaikan. Betapapun banyak kebaikan-kebaikannya, kalau hasatnya terus juga berjalan, dikhawatirkan habis kebaikannya. Nah. Maka kita memohon kepada Allah. Ya, terus dikoreksi hati-hati ini dari sifat-sifat yang seperti itu. Nah, apalagi seseorang sudah beramal, berusaha untuk beramal, angan-angan untuk meraih untuk mendapatkan al-jannah, namun penyakit hati ini tidak bisa dilepaskan dari dirinya. Allahul Musta'an hanya dia mendapatkan kecapaian dan keletihan. saat yang ketiga. Ma'ayqo fi kal bil min al hasrat wal jahin wal nahr alaati ta'zuluh aklan. Apa yang terjadi di hati orang yang dingki, orang iri tadi, orang yang hasad berupa Duka cita, wal jahib, wal nar ya, Jahannam, Nar al-Ladhi taquluh yang akan memakan kebaikan-kebaikan itu tadi. Kebaikan-kebaikannya akan didalap. Atau untuk menggantikan terhadap orang-orang yang dihasati. Baikulama raa ni'matul minallah ala hadal masud ikama wa daqa Maka ketika dia melihat ni'mat-ni'mat dari Allah terhadap orang yang dihasati itu tadi. Ecamp, hatinya marah dan menjadi sempit dadanya. Kok dia terus dapat nikmat kita ini kok? Tidak ada peningkatan, sudah dibanting-banting terus tulangnya kerja setiap setiap hari. Segitu-segitu aja rezekinya, sementara dia itu sepertinya banyak lowongnya ke sana kemari. Tapi kehidupannya kok cepat benar. Pronsip yang nyaman banar Nah, sementara kita ini Allah al -musta. Jadi ukuran dia untuk Kebahagiaan itu Atau kecintaan Allah kepada Seorang itu dengan Rezeki yang banyak Tidak tahu kalau Ya, nikmat nikmat itu semuanya Coba dari Allah subhanahu wa ta'ala Walau sahaja ia rakib pada seseorang, sehingga dengan itu dia terus mengawasi orang ini, orang yang diawasi tadi awasi sama dia. Perhatikan sama dia. Kalaulah makna malu alaihi biniqmatin hazina, maka ketika orang yang diawasi itu dia terus diawasi itu mendapatkan nikmat dari Allah. Hazin. Sedih. Aduh. Dapat lagi dia. Waktamma marah. Wadokat alihi dunia. Dunia yang luas ini terasa sempit. Naam. Dunia yang luas seperti ini. sempit bagi dia. Jadi menghayal terus kerjaannya. Memperhatikan orang tersebut yang sana. Sudah mulai. Membangun Yang sana sudah mulai punya kendaraan Terus diperhatikan Sementara dia tidak memperhatikan ada yang, Apa yang ada pada dirinya Maka seperti ini penyakit Penyakit yang harus Kita menjauhinya Yang sampai ada pada Hati-hati kita Nah Bisa jadi mungkin ya dia susah untuk mendapatkan sebagaimana yang lain bisa jadi itu disegerakan siksaan di dunia dan di akhirat sudah tidak ada lagi bisa jadi kita nggak tahu semuanya hikmah dari tangan Allah subhanahu wa taala bisa jadi orang yang diberi kenyamanan terus diberi pancingan oleh Allah dia bisa mensyukuri Bisa membelanjakan dengan jalan al haq atau tidak, itu juga tanggung jawab yang besar di si Allah Subhanahu Wataala. Nah, dari nikmat ataupun yang lainnya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Inilah pentingnya kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu Wataala. Nah, baik yang dirasa kaum hamba itu baik ataupun yang sebaliknya. Semua kita ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menjalani kehidupan dunia Maka penyakit-penyakit yang seperti ini Berusaha untuk dihilangkan Sejauh-jauhnya Dari Hati-hati kita Memang kelihatannya tidak Tidak enak memang Tapi bersabar ya, Itu kok Peningkatan rezekinya, Masya Allah cepat betul Sementara kita ini ya sudah mandi keringat umpamanya. Atau sudah mandi lumpur. Tapi kok seperti ini aja terus keadaannya. Nah mungkin yang pelihara ayam sudah mandi tayi ayam. Nah yang pelihara ikan mandi lumpur. Tapi kok kondisinya tidak seperti mereka yang ya sama pegang-pegang HP, handphone saja tapi ya kerimatan terus yang dia dapatkan cepat perkembangan, habis ah, sabar. Ya. Yang seperti ini sudah masing-masing jalannya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ketika kita dalam kandungan itu sudah dituliskan. Umurnya, rezekinya, naam, dia bahagia ataupun sengsara. Semua telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bersabar. Ya, menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Masih terpisah. Ya, pembahasan kita ini. Kita bisa membacanya pada kesempatan-kesempatan yang yang lainnya. Nah, semoga memberikan peringatan terutama kepada Dirikan pribadi dan juga kepada Ikhwanuna Walam sawab Sebarang kubi hamdik Ashadu ilaha illa anta taqratu bilaik Tafadzalu hafizukumullah